Aprilie spulberat. Pista 2. Constantin și Dorontina. Capitolul 1 Stresii era încă în pat când i se păru că aude ciocănituri în poartă, dang dang dang. Își înfundă capul în pernă, în speranța că nu le va mai auzi, dar nu peste mult timp ele răsunară din nou. Cine dracu să fie atât de devreme? Se întrebă supărat și aruncă velnița de pe el. Coborând scările auzi pentru a treia oară bătăile, dar acum priceput după ritmul în care mânerul metalic lovea în poartă cam cine ar fi putut să fie afară. Trase zăvorul de fier și cu o singură smucitură deschise poarta. Întrebarea, ce naiba mă scol cu noaptea în cap? chiar dacă nu o rosti, îi stăruia în onchii buhăviți și pe întreaga figură. S-a întâmplat ceva," se grăbi să-i spună ajutorul său. Stresi continuă să-l privească întrebător, parcă avertizându-l. Să vedem dacă ceea ce s-a întâmplat îți justifică venirea la mine la un asemenea ceas." El știa însă că, în asemenea cazuri, ajutorul său greșea rar și că, de câte ori intenționase să-l repeadă în ultimul moment, fusese obligat să-i dea de dreptate. Acum ar fi vrut ca acesta să fi greșit într-adevăr, așa încât să poată să-l bruftuluiască în voie. Ei, făcu în cele din urmă. Privirea ajutorului se fixă pentru o clipă în ochii șefului său, după care, făcând un pas înainte, omul raportă. Bătrâna doamnă Varnai și fica ei, Doruntina, sosită azi noapte în condiții misterioase, sunt în agonie, gata-gata să-și dea sufletul. Doruntina făcu stresii uluit. Cum așa? Ajutorul răsuflă ușurat. Venirea lui era pe deplin justificată. Cum așa? Repetă Stresi și se frecă la ochi ca pentru a-și goni și ultima urmă de somn. Adevărul e că dormise tare prost. Nu-i se mai întâmplase niciodată ca după o deplasare de serviciu de două săptămâni, prima noapte petrecută acasă să fie atât de agitată. Nu somn, ci un adevărat coșmar. Cum așa? se întrebă pentru a treia oară. Doruntina s-a căsătorit atât de departe, încât nu a putut participa nici măcar la doliul familiei. Tocmai zise ajutorul. V-am spus doar, a sosit în condiții absolut misterioase. Și? Și acum zacam în două la pat, în agonie. Ciudat, sunt lovite. E vorba de o crimă? Ajutorul dădu din cap. Nu cred, e mai degrabă vorba de un șoc. Le-ai văzut? Da, delirează amândouă. Mama o întreabă. Cine te-a adus, fată? Ea îi răspunde. Frate meu, Constantin. Constantin? Constantin e mor de trei ani, împreună cu ceilalți frați. Asta îi spune și maică-sa, după cum m-au informat vecinele care le stau la căpătii. Dar fata susține că, aseară târziu, după miezul nopții, a venit împreună cu frate său. Ciudat!" zise Stresi și în sinea sa cumplit. Rămaseră o bucată de vreme tăcuți unul în fața celuilalt, până ce stresi simți frigul și-și aminti că e îmbrăcat subțire. Așteaptă-mă puțin, spuse, și intră înăuntru. Din casă se auzi glasul somnoros al nevestisii, care întreba ce s-a întâmplat. Și răspunsul lui neclar, și curând îmbrăcat în uniforma de căpitan al ținutului, care îi accentua sveltețea și statura înaltă. Pornim într-acolo, zise. Făcură o bucată de drum în liniște. Câteva petale albe de trandafir căzute în fața unei porți îi dă dura lui stresii prilejul să-și amintească o parte din visul care în mort straniu îi chinuise somnul. Este ceva complet ieșit din comun, spuse. Aproape incredibil, replică ajutorul. La început să-ți spun drept, a fost cât pe ce să nu te cred. Natural, în realitate e greu de crezut. Este o adevărată enigmă." La început să-ți spun drept a fost cât pe ce să nu te cred." Natural, în realitate e greu de crezut. Este o adevărată enigmă." Mai ceva, zise Stresi, Cu cât te gândești mai mult, cu atât lucrurile devin mai ciudate." Toată treaba este să aflăm cum a venit Doruntina," spuse ajutorul. Ce?" Cheia enigmei este venirea Dorontinei cu cine au venit sau mai exact cum a venit Cu cine? repetă stresii Cum? E clar că ea nu spune adevărul De trei ori am întrebat-o cum a venit, dar nu mi-a explicat Ascunde ceva Știa că frații ei și Constantin împreună cu ei au murit? Îl întrebă stresii Nu știu ce să vă spun Cred că nu S-ar putea să nu fi știut, zise Stresi. S-a măritat atât de departe și chiar din ziua anunții nu s-a mai întors acasă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat, din câte știu eu, prin părțile noastre. Faptul că n-a venit nici la înmormântarea celor nouă frați dovedește că n-a știut de nenorocire, spuse ajutorul. Bătrâna doamnă s-a plâns adesea de asta și de faptul că nici în cumplita zi de doliu fiica sa nu i-a fost aproape. Boemia, unde s-a dus după bărbatul, e tare departe, zise Stresi. Cel puțin două săptămâni de drum, dacă nu chiar mai mult. Poate chiar mai mult, repetă ajutorul. E în inima Europei. Peste drum stresii zări, iar petele albe de trandafir, ca și când o mână nevăzută le-ar fi risipit în timpul nopții. Oricum, de acolo nu a venit ea singură, spuse el. Dar cu cine? Desigur că maică-sa, la fel ca noi, nu crede că a venit cu mortul. Dar de ce să-l ascundă pe cel care a adus-o? Nu-mi dau seama, e tare complicat. Făcură iar o bucată de drum liniște. Dimineața de toamnă era rece. Câteva ciori zbureau aproape de pământ, croncănind. Stresile urmări o vreme cu privirea. O să plouă, zise, când ciorile croncăne așa, iesem că le dor urechile de la ploaia care se apropie. Ajutorul privi într-acolo, dar nu spuse nimic. Ai pomenit ceva mai înainte despre șocul care le-a provocat la amândouă agonia, reluă stresi. Da, îi răspunse ajutorul. Trebuie să fi fost șocate rău, evită cuvântul groaznic, pentru că șeful îi atrăsese atenția că îl folosea și când era cazul și când nu era. Câtă vreme nu sunt urme de lovituri, după cum o să vedeți și dumneavoastră, agonia le-a fost provocată de un șoc neobișnuit de puternic. Crezi că bătrâna a făcut brusc o descoperire groasnică? Întrebă Stresi. Ajutorul îl privi fix. Folosești cuvintele cum îți place, își certă șeful în gând, iar celorlalți li le înfunzi în gât. O descoperire se miră el. Cred mai curând că amândouă, în același timp, au făcut o descoperire groasnică, după cum ați spus. Continuând să discute despre șocul pe care mama și fica și-l provocaseră reciproc din cauza meseriei lor, cuvintele lui stresi și ale ajutorului său începuseră să semene tot mai mult cu formulările unui raport de anchetă, cei doi reconstituiră oarecum scenă care ar fi putut să aibă loc la miezul nopții. La poarta vechii case bate cineva la o oră neobișnuită și la întrebarea bătrânei, Doamne, cine este? Se aude o voce de -a afară. Sunt eu, Doruntina. Mergând. Mergând să deschidă poarta, complet buimacă din pricina surprizei, fără a crede câtuși de puțin că aude glasul ficăsi, bătrâna, pentru a se convinge, întreabă iar. Dar cine te-a adus? pentru că de trei ani o așteaptă pe fată să vină, să-i stea alături în nenorocirea care a lovit-o, iar aceasta nici gând să se ivească. De afară, Doruntina răspunde, M-a adus frate meu, Constantin." Aici, bătrâna a primit întâia lovitură. S-ar putea ca ea, cu tot șocul prin care a trecut, să mai fi avut putere să-i spună fică si Ce tot vorbești tu acolo?" Constantin împreună cu ceilalți putrezește de trei ani în pământ. Acum e rândul tinei să sufere un șoc. Dacă credea că a venit într-adevăr cu Constantin, atunci șocul e dublu. Pe de o parte află despre moartea lui Constantin și a fraților ceilalți, pe de alta pricepe că a călătorit cu un strigoi. În vremea asta, bătrâna mamă găsește forța de a deschide poarta, sperând totuși că nu auzise bine cuvintele fetei, că o înșală auzul sau, la urma urmei, că nu fusese Doruntina cea care bătuse în poartă. Aceeași speranță a nutrit probabil și Doruntina afară, însă poarta se deschide cele două, repetă vorbele spuse mai înainte și astfel șocul ambelor femei devine mortal. Și totuși, toate acestea sunt greu de crezut, zise Stresi. Așa spun și eu, îl aprobă ajutorul. Un singur lucru e verosimil, poate. Faptul că amândouă sunt în agonie, dovedește că între ele s-a petrecut ceva. S-a petrecut ceva, repetă Stresi. Firește că s-a petrecut ceva, greu de aflat însă ce. O istorie groaznică povestită de fată și o descoperire la fel de groaznică a mamei sau, Uite casa," zise ajutorul, poate vom afla acolo câte ceva." Casa mare și șenușie sezărea de departe, la capătul unui drumeag. Până acolo pământul umed era acoperit cu frunze galbene. Clădirea care cândva fusese printre cele mai mari și mai de vază din Principat își mărturisea acum pustiul și jalea. Majoritatea canaturilor de la etajul de sus erau închise, acoperișul spart pe aici colo, iar curtea din față cu pomii ei bătrâni, puțin și acoperiți de mușc, părea complet abandonată. Stresii își aminti de înmormântarea celor nouă frați Varanai în urmă cu trei ani. Nenorociri se întâmplau mereu, una mai cumplită ca alta și uneori atât de îngrozitoare, încât aveai impresia că n-ai putea scăpa de amintirea lor decât în nebunie, dar o asemenea tragedie, nouă morți într-o singură familie, doar în răstim de o săptămână nu se mai ține minte de generații. Și totul numai la o lună de la nunta fastoasă a unicei fete a Adoruntinei se anunțase neașteptata invazie a unei oștiri normande și cei nouă frați porniseră la luptă. De multe ori au pornit la luptă frați dintr-o singură familie, în bătăliile chiar mai mari și mai sângeroase, dar nu s-a auzit vreodată să fie ucis nici măcar jumătate dintre ei. Oștirea dușmană fusese de astă dată de două ori blestemată, pentru că aducea împreună cu robia și ciuma Astfel că toți cei care au luat parte la bătălie, învingători și învinși, au sfârșit la fel, unii în luptă, alții după terminarea ei. Multe case fusese ră în doliu cu doi, trei și uneori cu patru morți, dar cu nouă fusese doar una, casa Vranai. În mormântarea mai impresionantă nu se mai ține minte să mai fi fost cândva. Au venit conții și baronii principatului, a venit însuși prințul chiar și nobilii din principatele vecine. Stresi își aminti de toate și mai presus de celelalte, își aminti de nedumerirea generală, cum de nu e alături de maică sa în zilele acestea de doliu singura ei fică Doruntina. Se bănuia că Doruntina a fost singura care n-a aflat de nenorocire. Stresi oftă cât de repede au trecut acești trei ani. Poarta înaltă cu canaturi de lemn putrede în câteva locuri era întredeschisă. Străbătură unul după altul curtea. Stresi înainte ajutorul său în urmă și intrară în casă unde se auzeau șoapte și zgomote stinse. Două-trei femei în vârstă, probabil vecine, îi priviră interrogativ pe noi veniți. Unde sunt cele două femei? întrebă Stresi. Una dintre femei arătă cu capul înspre o ușă Stresi intră primul într-o daie mare, slab luminată În care îți atrăgeau atenția de cum ai cele două paturi largi Așezate în colțuri opuse Lângă fiecare pat cu privirea ațintită în gol ședea câte o femeie Icoanele de pe pereți și cele două sfeșnice în de bronz, de pe căminul nefolosit cine știe de când, luceau stins în semiobscuritatea camerei. Una dintre femei întoarse capul înspre noi veniți. Stresi rămase o clipă pe loc după care îi făcu semn femeii să se apropie. Unde se află bătrâna? O întrebă în șoaptă. Femeia arătă cu privirea spre unul dintre paturi. Acum lăsați-ne puțin singuri, zise Stresi. Femeia deschise gura dorind, probabil să se opună, dar când îi văzu uniforma nu mai spuse nimic. Se îndreptă spre cealaltă, care era tare bătrână și ieșiră împreună pe din cameră. Pășind cu atenție pentru a nu face zgomot, Stresi se apropie de patul pe care era întinsă mama. Femeia avea capul acoperit cu o scufie albă. Doamnă!" îi se adresă în șoaptă. Doamnă, mamă!" așa o strigau de obicei de când îi muriseră răfii. Sunt stresii, mă recunoști?" Ea deschise ochii, avea o privire rece, urmare a groazei și durerii. El îi suportă privirea o vreme, apoi, apropiindu-și buzele de perna albă, o întrebă încet. Cum vă simțiți, doamnă, mamă?" Semnul pe care i a făcut din ochi fu... Intraductibil!" Când a venit Doruntina azi noapte? Bolnava dădu din cap afirmativ. Apoi, continuând să-l privească fix pe stresii, vreau parcă să-l roage ceva. Stresii stă o clipă la îndoială. Ce s-a întâmplat? O întrebă încet de tot. Cine a adus-o? Bătrâna își acoperi ochii cu unul din brațe și din mișcarea capului se văzu că își pierduse cunoștința. Stresi o prinse de mână și i găsi cu greutate pulsul. Inima bătea. Cheamă pe una dintre femei, îi spuse stresi, cât putut de încet ajutorului său. Celălalt ieși, dar se întoarse imediat însoțit de o vecină. Stresi o lăsă pe bătrână și cu aceiași pași ușori se apropie de patul Dorontinei. Îi zări pletele blonde risipite pe pernă. Simți o împunsătură în inimă senzația periferică în comparație cu întâmplările pentru care se afla acolo. O emoție veche legată de nunta ei de acum trei ani, atunci când el, stresi, simțise aceeași înțepătură în inimă văzând-o, îndreptându-se pe calul alb de mireasă. În momentul acela fusese gata-gata să se întrebe cu glas tare. Ce-i cu mine?" Erau cu toții nițeluși triști, nu doar mama și frații, ci întreaga suflare a satului, pentru că ea era prima fată ce se căsătorea atât de departe și totuși tristețea lui Stresi avea ceva diferit. Și în clipa plecării ei, el realiză dintr-o dată că sentimentul cald pe care-l avusese pentru ea nu era altceva decât iubire. O iubire de asemenea, aparte risipită ca negura peste întinderea câmpiei, tot mai risipită stăvilită de el însuși în taină. O iubire precum roa dimineții ce apare odată cu primizori, zori, după care întreaga zi și întreaga noapte stă ascunsă, neștiută de nimeni. Singurul moment în care ceața albăstrie încercase să se întrupeze, să capete conturi, fusese clipa plecării ei. Pentru scurt timp însă scurt și repede uitat. În picioare dinaintea patului ei, stresii privi câteva clipe chipul Doruntinei. Era la fel de frumoasă ca și atunci, poate chiar și mai frumoasă cu linia cunoscută a buzelor, cei indulcea și înăsprea în același timp expresia. Doruntina o strigă el în șoaptă. Ea deschise ochii și în ei apăru o indiferență imposibil de gonit. Stresi încercă să-i zâmbească. Doruntina o strigă iar. Bine ai venit! Ea continua să-l privească rece. Te simți bine? O întrebă Stresi cu grijă și fără să-și dea seama oprinse de mână. Mâna ei frigea. Doruntina urmă el tot în șoaptă. Ai sosit aseară după miezul nopții, așa e? Ea clipi din ochi însemn că da. Stresii ar fi vrut să amâne încă puțin întrebarea cel chinuia, dar ea a venit singură. Cine te-a adus? Sub privirea lui, ochii ei rămăseră imobili. Cu cine ai venit, Doruntina? își repetă întrebarea. Ea nu lua privirea de la el cu vidul acela desnădăjduit din adânc. Ei spus, mamei, că te-a adus fratele tău, Constantin? Da? Ea a clipit din nou. Stresi încercă să recunoască în ochii femeii semnele nebuniei, dar privirea ei ca și ea până atunci era goală și rece. Tu, între timp, cred că ai aflat că fratele tău Constantin e mort de trei ani, zise Stresi cu același glas domol. Înainte de a vedea lacrimile ei și le simți pe ale sale în afund, chipul dorunținei părea astfel și mai îndepărtat. Ce se întâmplă cu mine se putea citi în ochii ei. De ce nu mă crezi? Stresi întoarse capul spre ajutorul său și spre vecina care stătea lângă patul bătrânei doamne și le făcu semn să iasă. Se aplecă apoi ușor deasupra tinerei și o mângâie pe mână. Cum ai venit, Doruntina? Cum ai reușit să ajungi până aici? Ochii ei dilatați enorm încercau să spună ceva. Stresi ieși după o oră. Era puțin palid și fără să privească în urmă sau să se adreseze cuiva se îndreptă spre poartă. Ajutorul său îl urma îndeaproape. Acesta încercă să-l întrebe dacă aflase ceva de la Dorontina, dar nu îndrăzni. Pe când treceau împreună prin dreptul bisericii, Stresi vrupar parcă să intre în cimitir, dar renunță imediat. Pășind pe drum, ajutorul simțit din toate părțile privirile curioase ale oamenilor. Problema nu e simplă, spuse Stresi, fără a se întoarce către celălalt și presupun că va lua proporții. Iată de ce va trebui să întocmesc un raport către cancelaria prințului. Consider necesar să vă dau de știre în legătură cu faptele ce au avut loc în dimineața zilei de 11 octombrie anul curent în nobila casă Vranai, fapte ce pot uh, avea urmări neprevăzute. În dimineața lui 11 octombrie, bătrâna doamnă Vranai, care, precum se știe, trăiește singură, în urma morții în bătălie a celor nouă fii ai săi, a fost găsită într-o stare de șoc nervos împreună cu fica sa, Doruntina a dusă conform spuselor ei la miezul nopții de fratele ei Constantin Mort și el ca toți ceilalți frați în urmă cu trei ani. După ce m-am deplasat la fața locului și am încercat să vorbesc cu cele două femei, am ajuns la concluzia că niciuna dintre ele nu dă semne de pierdere a minților, deși cele afirmate de ele direct sau indirect sunt complet incredibile. Aici trebuie subliniat că ambele se află sub influența șocului puternic pe care și l-au pricinuit una alteia, fica spunându-i mamei că a fost adusă de frate său Constantin, mama dându-i fiicei de veste că fratele ei împreună cu ceilalți nu se mai află de mult în viață. Am încercat să discut cu Doruntina și cele auzite la ea sunt mai mult sau mai puțin următoarele. Într-o seară, nu cu mult timp în urmă, data exactă n-a reușit să-și amintească, în orășelul din Europa Centrală, în care trăia împreună cu soțul ei, a aflat că este căutată de un călăreț necunoscut. Ieșind din casă, l-a văzut pe călărețul abia sosit, care i s-a părut a fi Constantin, deși era greu de recunoscut din pricina prafului ce-i acoperea chipul. Dar când acesta i-a spus că este chiar Constantin și că a venit pentru a o lua și a o duce acasă după cum îi promise să-i bătrânei înainte de nunta s -o răsi, femeia l-a crezut imediat. Aici trebuie amintită sfada care s-a iscat cu prilejul logotnei Doruntinei, cu un bărbat străin, opoziția fraților și în special a mamei, ce nu voia să-și mărite fica în asemenea condiții, îndârjirea cu care Constantin susținuse logotna și jurământul, besa lui că el însuși o va aduce în fața mamei atunci când aceasta va avea nevoie de ea. Conform afirmațiilor Dorontinei, purtarea fratelui i s-a părut oarecum ciudată, deoarece acesta n-a descălecat și nici n-a intrat în casă, ci a insistat ca ea să vină imediat cu el, ba chiar la întrebarea ei de ce atâta grabă și dacă trebuie să se îmbrace cerniți sau de sărbătoare, el fără aida nicio explicație i-a spus, «Vină așa cum ești!» Toate acestea erau nefirești și contrare regulilor de bună cuvință, dar ea mânată de dorul locurilor natale și al celor de acasă, am trăit acolo într-o singurătate de nespus, sunt cuvintele ei, n-a stat mult pe gânduri, i-a lăsat soțului vorbă și a urcat pe cal în spatele fratelui său. Tot conform spuselor ei, călătoria a durat mult fără a putea să precizeze gât. Ține minte doar că noaptea nu se mai sfârșea, că stelele rămâneau în urmă pâlcuri-pâlcuri, impresia ce putea fi pricinuită de goana calului și de somnolența în care cădea din când în când. Este interesant de observat aici că și ea nu și amintește să fi călătorit ziua. Această constatare poate să o fi făcută din două pricini sau pentru că ar fi somnolați sau chiar ar fi dormit în timpul zilei încât nu mai ține minte nimic sau pentru că în zori s-ar fi oprit pentru a dormi amândoi, așteptând noaptea ca să-și continue călătoria. Din această ultimă presupunere, iese clar că cel care a însoțit-o a vrut să călătorească doar noaptea ceea ce a făcut ca în mintea Doruntinei, ostenită și buimacă, cele 10-15 zile sau nopții de drum, distanța aproximativă din Boemia până aici, să se transforme într-o noapte lungă, nesfârșită de goană. De-a lungul drumului, aflându-se chiar în spatele călărețului, a băgat de seamă că părul lui era mult mai mult decât prăfuit. Era plin de noroi și trupul îi mirosea a pământ tumed. L-a întrebat în câteva rânduri despre asta, dar el i-a spus că îl prinsese ploaia pe drum, așa încât praful de pe și din păi îi se transformase în picături de noroi. Când în cele din urmă, în 11 octombrie, la miezul nopții, necunoscutul, să-i spunem, totuși așa celui pe care Dorontina l-a luat drept fratele ei, a ajuns împreună cu ea în apropierea casei, doamnei mamei, a oprit calul și a spus femeii să coboare și să meargă în casă, deoarece el va mai întârzia puțin pentru că avea o treabă la biserică. Fără a-i mai aștepta răspunsul, s-a îndreptat spre biserică și cimitir, în vreme ce ea a străbătut aproape în fugă drumul până acasă, unde a bătut în poartă. Dinăuntru, bătrâna doamnă a întrebat cine este și când fata i-a răspuns că este Dorontina și că fusese adusă de Constantin, cealaltă a zis că fiul ei e mort de trei ani. În urma acestei discuții, ambele femei au suferit șocul ce le-a pus la pat, situație în care se mai află și acum. Toată povestea aceasta despre care se poate spune că este extrem de stranie, s-ar putea explica în două feluri. Sau cineva, dintr-un motiv sau altul, ar fi mințit-o pe Doruntina, dându-se drept fratele ei Constantin, sau chiar Doruntina, nu știm de ce, ocorește adevărul și tăinuiește modul în care s-a întors sau pe cel care a adus-o. Am crezut necesar să vă înaintez acest raport, cât de cât am anunțit asupra evenimentelor pentru simplul motiv că avem de-a face cu una dintre familiile, cele mai devază din principal și în al doilea rând, deoarece întâmplarea este de o asemenea factură, încât poate provoca agitație în rândul oamenilor. Capitanul Stresi, Iscălindu-și raportul, stresii își privi câteva clipe cu gândul aiurea scrisul pieziși. În două-trei rânduri lua pana și dădusă se aplece deasupra hârtiei pentru a adăuga, a șterge sau îndrepta câte ceva, dar de fiecare dată mâna și pana îi rămaseră înțepănite în aer și el lăsă în cele din urmă manuscrisul așa cum era. Se ridică încetișor de la masă, băgă raportul într-un plic, îl sigilă și chemă curierul. Apoi, după plecarea acestuia, îl urmări o vreme de la fereastră. Rămase așa îndelung simțind cum durerea din tâmple i se intensifica treptat. O mulțime de gânduri încercau să-i asalteze creierul. Își frecă fruntea cu palma ca pentru a lebara trecerea. De ce să fi făcut toate astea un călăreț necunoscut? Și dacă n-ar fi așa, dacă ipoteza aceasta ar fi falsă, atunci problema e cu atât mai grea. Ce ascundea oare Doruntina? Se învârti o vreme prin birou și ori de câte ori se apropia de ferea străzărea spinarea curierului, ce se micșora treptat pe drumul printre plopii desfrunziți. Și dacă n-ar fi corectă nici prima, nici a doua ipoteză, se întrebă deodată dacă ar fi vorba de cu totul altceva. Ceva imposibil de imaginat? Stresi se opri o clipă privind dușumeaua, apoi se îndreptă spre ușe, coboră la iuțară treptele și strigându-și de pe coridor, ajutorul ieși în stradă. Mergem la biserică, îi spuse acestuia când îi auzi pașii și respirația precipitată în urmă. Trebuie să cercetăm urmântul lui Constantin. E o idee bună, zise ajutorul. La urma urmei, întreaga poveste se bazează pe ridicarea mortului din groapă. Nici nu mi-a trecut prin cap o asemenea prostie, îl contrazise stresi, pentru altceva mergem noi acum. Întindea pasul tot mai tare, în timp ce își spunea în gând, de ce naiba m-am vârât atât de mult în toată tărășenia asta? Adevărul era că nu se făptuise nici crimă nici altceva asemănător pentru care el, prin funcția sa să fi purtat răspunderea. Chiar și ceva mai înainte, în timp ce își scria raportul, se întrebase în câteva rânduri. Nu cumva greșise, alarmând cancelaria prințului cu o problemă inexistentă? Totuși, un glas interior îi spunea că n-are dreptate, îndoindu-se. Și același glas îi repeta că se petrecuse ceva neobișnuit, mai mult decât o crimă oarecare, ceva față de care crimă ar fi un eveniment cu totul și cu totul banal. Biserica mica, cu tur la clopotniței reparată în câteva rânduri, era la câțiva pași, dar stresii se opri brusc și intră în cimitir, nu pe poarta de fier dinspre biserică, ci prin portița de lemn ascunsă vederii. Nu mai fusese de mult în cimitir și se orienta a nevoie. Pe aici," zise ajutorul din urmă, mormintele familiei Vranai trebuie să fie pe aici." Stresi se întoarse și se luă după el. Ici colo, pământul era zdrumical. Icoanele mici, afumate și ceara scursă și întărită la capetele lumânărilor, îți strecurau în suflet o tristețe calmă. O parte dintre cruci erau acoperite cu iederă. Vara aici trebuie să fie răcoare, își spuse Stresi. Ajutorul său se depărtase binișor, privind ba într-o parte, ba într-alta, printre morminte. Stresii se aplecă pentru a îndepărta o cruce căzută, care se dovedi foarte grea, așa încât o lăsă și merse mai departe. Ajutorul îi făcu semn cu mâna. În fine, le-am găsit. Stresii se apropie. Mormintele erau înșirate, unul lângă altul, cioplite din aceeași piatră neagră asemănătoare, amintind de o cruce, de o spadă sau de un om întins la pământ cu mâinile depărtate. Fiecare mormânt avea săpat la căpătâi, un loc pentru icoană și lumânări, precum și numele mortului. Iată-i mormântul," zise ajutorul cu jumătate de gură. Stresii îl privi și văzu că omul se îngălbenise la față. Ce-i cu tine?" Ajutorul arătă cu mâna spre mormânt. Priviți cu atenție," spuse, piatra e mișcată." Adevărat?" Făcut stresii lăsându-se pe vine pentru a vedea ceea ce îi arăta celălalt, privi un timp cu atenție, apoi se ridică. Adevărat, pare nițelul și mișcată. Nu v-am spus eu, zise ajutorul, în a cărui voce se puteau desluși amestecate satisfacția că șeful ajunsese la aceeași concluzie cu el și un ofior de teamă. Și totuși, asta nu dovedește nimic, se pronunță stresii. Ajutorul său îl privi intrigat. Căutatura lui părea că spune, desigur că un superior trebuie să-și păstreze demnitatea în orice împrejurări, dar există momente în care pot fi ignorante și galoanele și supunerea și orice altceva. Asta nu dovedește nimic, repetă Stresi. Mai întâi pentru că piatra s-ar fi putut deplasa singură, cum se întâmplă cu cele mai multe morminte după un timp. Apoi, chiar dacă am fi de acord că ar fi mișcat-o cineva, aceasta ar putea fi însuși călărețul necunoscut care, înainte de a porni după Doruntina, a deplasat-o pentru a face credibilă ieșirea mortului din mormânt. Ajutorul îl asculta cu gura căscată. Vru să spună ceva poate să-l contrazică, dar stresinul îl lăsă. Sau mai probabil acest lucru să-l fi făcut după ce a lăsat-o pe Doruntina în fața casei, continua el. S-ar putea ca după ce s-a despărțit de ea să fi venit până aici, să fi mișcat piatra de pe mormânt, apoi să-și fi văzut de ale lui. Ostenit, Stresi privi peste câmpie ca și când ar fi căutat în lungul ei direcția în care dispăruse necunoscutul. Din locul în care se afla, se zăreau casa cu două caturi a familiei Vranai, o parte din sat și drumul ce se pierdea în zare. În porțiunea descoperită dintre biserică și casa bătrânei, se petrecuse misteriosul eveniment din noaptea de 11 octombrie. Tudute înainte, eu mai am o treabă la biserică. Așa s-or fi petrecut lucrurile, zise stresii, dacă Doruntina nu minte. Ajutorul său îl privi țintă, încet încet îi revenise culoarea în obraji. Am să-l găsesc, spuse deodată stresii tare. Cu cuvintele îi țâșniră din gâtleș de Valma, însoțite de un șuierat amenințător și celălalt care îl cunoștea mai demult, pricepu că dorința aceea de a-l prinde pe necunoscut, depășea acum limitele datoriei.